Sva hvala i zahvala pripada Samozišnjom Allahom i neka je svala i ti svala na njegov poslanike i midenike Muhammeda s.a.w. Na njegovu četjetku i častku porodicu, na njegova zahada i na one koji ga sjede sredosudnjene dana, Allahume. Ameen. Neka je njemu uzvišeno neizmerna hvala zato što nas je večeras okupio ovoj njegovj mubare kuć, Zato što nam je dozlogio da ga večeras vrličamo. Braći i sestre, pojam ibadeta, Nije samo ono kad ti hoćeš da kažeš da ja ću danas i balje. Da ti samo odabereš kada ćeš. Za neslušanu. Svaki od nas zna neko kod ljudi koji govori ja hoću da počnem i da klanjam i da idem u džanju i tako dalje i tako dalje, a taj proces jako dugo treba. Možda on nekje tamo i nakrani i, i tako dalje, ali još se ta valja nakvaraju. Dakle Allah otvara, vrata svoje milosti, odnosno dozvoljava kome hoće da ga obožavaju da mora robili. I rob treba dobro da zasluži da mu Allah dozvoli da, da mu robili. Dakle, nije to sve ono u momentu, ja hoću sada ovako sada. I zato grije, kada se nataloži na srce, ko čovjeka tu je krenuo i robao Allahu dželašangu, pa je krenuo da griješi, polako je griješio i griješio, i sada se udaljao i kaže, dolazi moment, kada može da mu se srce zapečati, nema više povratka. Više nema povratka. Dakle, nešto je sam učinio i proizvirao svojim dijelima da više nema povratka. To je neka uticaj onog rijeha. Druga stvar, kada čovjek hoće vladu da roboje mora, dobro da se potrudi, da ta Allah traži izuz za to. A kada Allah nekom dozvoli, tu je ono pitanje. Sad nekaj dolazimo u tu polemiku i temu, kada stalno se namjeći, stalno pitaju zašto Allah odabira od svojih robova, odnosno, ako su odvojica, konkretno, zajedno se družili, zajedno šetali, zajedno šerovali, zajedno u haram vrijeme provodili, onda vidiš jedno oko tih kako se izdvoji i kako se Allaho radi, drugi ostade na samotnici. I kada pitaš neko kaže Allahov odabir, Allaho volja, drugi pita, pa zar je to pravedno? Zajedno smo bili u tome, isto smo radili, sve što sam ja uradio prijeha i on je radio, jedan od danas poklonan, ja sam postao, zašto je Allah njegovadu? I samo može jedan odgovor da bude. A taj odgovor se sadrži u ovoj formulaciji i da Allah je jehdi menjezka ikul buda. Allah odlučuje onoga kako sam služio. Nečim je ta zaslužio. Postojala je neka razlika u nečemu. Ili učinio određeno dobro djelo u određenom momentu, Kada je Allah to njemu primio, Allah ga je nadavno stalo dobro djelo. Zašto? Zato što on u u srži, u toj svojoj dubini, te svoje duše, zaslužuje da ga Allah će I nisu isti. Možda su činili ista djela, ali nisu isti. Zato da ćete naći čovjeka koji u ibadat i badat, koji čini iski i ibadat. Allah je pokoran i jedan i drugi, ali nisu im kod Allaha ibadati isti. I to stalno, samo naši Dari Efend je, je o tome. Dakle, može čovjek panjati? Kad kaži ma, kaže, vidiš dvojicu, u istom sakru, u istom sakru, u istom namazu, za istinu nadu, isto obavljaju namaz, isto slušaju Kur'an ili uče Kur'an, isto zikr činjena pro kluvu i srti, ali razlika između njihovih namaza kao razlika između nebesejzane. Ali je razlika između njihovih ibaleta, odnosno između njihovih namaza kao što je razlika između nebesejzane. Vidite da ibalet nije isti kod Allaha, a isti je namaz, forma, ibadeta je ista kod Allaha, nije ista. I također vidi šinsana, kaže isti su u grijevu. je taj grijeh toliko sladak, čeif je, tak način je grijeh sladak i privlačan pri ali neko se poslije tog grijeha kaje, postoji nešto što ga skokka, što mu ne da mira, a onaj drugi, a onaj drugi se osjeća oholubnom grijevu i nisu isti. da dakle, nije ista težina tog grijeva, itd. Neko je to, neka filozofija, ne, ovo je suština razumijevanja halalih harama. Halalih harama. Ja se večeras imal mir, da kažem pa rječi o vrednosti zahvalivanja Allahum Jalšanu. Bazo se so počet toga, da zahvalimo Allahum Jalšanu, da kažemo Alhamdulillah i na kamalizne na za to, što nam je dozvolio, što nam je dozvolio da moramo i da mu večeras i baade zajedno činimo. Da mu i baade zajedno činimo. Da potom hadis su koji vjerodostojni, kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imam Hafiz Ibn Usaybi al-Hadis. U Mustadrak. Kaže da sallallahu alejhi ve sellem biti ljudi da čine Allahu dobo. Ode se radosti u srcu i pokana. Nadoci se na zikr, jer za srce to je hadis poslanika. Nadoci se za izučavanje i poučavanje vjere. Ode kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem striktna doba. Nećete ljudi okupiti ili jedna kupacija na jednom mesu da Allah upućuje dobu pa će neki od njih činiti dobu dakle jedan čini dobu inače ne čine desetorica nego jedan čini a ovih ovaj ostali će aminat na toj dobi govoriti amin ili Allah upućuje doa ena Allah primi naše dole kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam a da im Allah neće primiti dole to jest zaista će im Allah primiti dole kada se okupe na jednom mjestu da Allah zamore za nešto pa će neki činiti ukućivan od njih, a drugi će aminat zaista će Allah doba. I to je vrijednost kad čovjek traži taj moment kad će Allah prim, a Boži poslanik Muhammed sve vlade seme spomerati posebne momente kojim se stano također govori kad je lijeko posebno molite Allah da će Lijeko je molite Allah da će lištanom kad posjetiš, odnosno tvoje srce, potrebu za ti. Šta je šukr? Šta je šukr? Kako se definiše šukr? Allah kaže u Bur'an, Krimu, Slejdu, B'lisvillah, lokalinu min ibar ješakur. Mnogo mojih robova, odnosno mnogo malo mojih robova meni zato mali broj ljudi Allaho zahvali. Mnogo je ljudi koji su Allaho nezahvali. Šukr je povezan kusko, dakle je tijezno je povezan sa čim se imamo. Ne može biti mukmin, a da nije Allaho šakir, odnosno da nije Allaho zahvali. A kafir kufr je onaj koji je nezahvalan Allaho Zato Allah želišan vam kaže, A se i dvila bismillah, per furuni et furkum, boš furuli Vi se mene sjetite, vi mene spomenite, veličajte, zikr me činite, kaže Allah ja ću vas sjetiti. A zatim kaže Allah zvršanu i vi mi zahvaljujte i nemojte mi nezahvaljujte biti. Ovo nemojte mi nezahvaljujte biti je prevedeno od riječi, voljate k furu, nemojte biti čafirom. Jer čafir je u suštini nezahvaljava vabu zvršanu. Sve što brađa kaže, ja sam to zaslužio, ja sam to zaradio, ja sam to uradio, sve te, sve te formulacije i takve formulacije ima slične, ne pripadaju vjerniku oskrgu i meke pa pa ili skolio, kako. Pa se lijepo napravio. Pa se skučio i iskolio, kako kažemo kod nas. Pa se deci ostavio. Nemoj, već ja sam ovih deset prstih sam to stvorio. To je suštinski bukvalno kao širk ili kušar koji su čini. Širk kao da se Allah pripisao druga. Prvo, samo Allah stvarava. A drugo, Allah obskrguje koga On hoće. Onako kako On hoće, na način koji hoće. Onako u onoj količiji u kojoj On hoće. I kada vidiš sve to što imaš, i kada se je plavo potrudio, i vremena potrošio, i snađe u to potrošio, i da te svoje mladosti i zdrave u to potrošio, ko ti je sve to dao nego? Allah je za zašao. da ti uzme zdrave, mogu da te, te zauzne nekim drugim problemima, mogu da ti sve to uskati, pa da ništa toga nemaš, da si muftačan kao malo dvijete kada ga, ga roditelji rode ili dobiju, da prižao I kada sve to uznekneš kaž, alhamdulillah, paula Allahu na A što čemu kaže ja ne ti se potrudio Allah ti je dao znanje znavu, vrijeme i tako dalje tako tako I zato je zahvalnost suština kuhfere desa. Na zahvalnost nam bude šan. Zato Muhammed sallallahu alejhi ve kaže hadis koji se odnositi direktno na naše hanume, majke, sestre, ćerke, ali je povezan sa onom temom. Kaže tovani paremi sallam, osufir žena dojite salava i pazite se džehenemskog. Zato što sam pobegao u džehenem i vidio večeru stanika džehenem jana. Ođe senator sina kafirite, jer sluk kaumska tako i žene koji su nevjernice, nevjernice će padnut u đehannam. se senator sina žene muslimanke koja će opušati ili probati đehannamsku patnju. Zbog čega to? Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kaže da su sallallahu alejhi ve zato što će biti nezahvalne. Ali što li riječ zato što će činiti kufr, negira, kaže u džeziji poslanik džakall sallallahu alejhi ve sellem, jer će to žene negira Allaha džele salon, kaže ne? već će negirati dobročinjstvo njihovih supružnika, odnosno njihovih mužena. Pa ćeš jedno od njih učiniti do kabara i hidanu do kabara. Stalno ćeš činiti dobro. To prema svoje žene. Pazit će, prižit će, slušat i tako dalje i tako dalje. I kaže da su sam ulazim jednog dana, jednog momenta, jedne prilike, neće, neće udovoliti to što će tražiti od nje. Pa će se ona opremut I negira svoco to dobro koji učinja i reć će mara heitu minke Hayden kattu nike dadaiden se. Ja ako teša formulacija mož da ona beza ze na mon sabosti huje rzine i tako daje tako daje Međutim, negira će sve to dobro koje je praja godina paže i prije odode se na odnosi na ljude zvučale, kaže ženo poslušaj ovaj dais. on čini šta čini ona priči u ojeci tako daje a o i tak. Kaže susallallahu alejhi vesallam, šest starih, kaže da su na šest mjesta. Od šest starih kad spomene poslanik Allahov selam, dvije su, kaže ne treba dobra žena da bude pored došer čovjeka i pokvarnešte. I ne treba kaže doba čovjek da bude pored došer žene. Ovde se odnosi kada je čovjek dobije fažil, i kada šejh tam dođe kod žene i nagovori je, odnosno u proplast i sad sad je baje do učišstvo i kaže nikad to tebe hajna nisam vidio. I kaže susallallahu alejhi vesallam, znači to bi pravo da ona kuća žena skupa. To znači nezahvalnost, kako onda nezahvalnost prema Allahu Zalašanu? Kažemo sami se Allah bar i vasal. Menda iškulu la iškulu Allah. Opet hadijs koji se direktno tiče nas. Mi stalo govorimo i bažnu. Relacija roba i rata. Insana i gospodara. Međutim, Allah Zalašanu mu je milostiv i on oprašta onom kome on hoće, onom kako hoću. Ono je meni koji hoće. I Allah Zalašanu mu kažu, naši stari, ostala ta riječ je On je, Allah gospodar, ci sjetova kod njega ima toliko milosti da oprosti sve naše prozguse. Ono što možemo zavisiti ono što ne možemo zavisiti, Pa je to opisano hadisima do te mere, da čovjek zastane, da može samo da incitira, ali može i razume. Kada bi tu je ovo Sine Adamom, kada bi tu i grijesi ispunili prostor iz nebesa i zemlje. A zatim rekao je, stakfirullah, iskreno sražite Allah, oprosti su kažel vlaži šamlu, da ga traktu rekao, ali sve to u prostoru teško. Da li može čovjek da zamisli da može učiniti grijeha koliko prostora između nebeste i zemlje? Da li može čovjek da zamisli da grijeha koliko je težak ovaj dunjalnost? Pa iskustom tom kaže Poslani Muhammad sallallahu alihi wa sallam Da Allah djelašanu kaže O robe mojka, da bi mi došao sa isto toliko grijeha Da su onih kolikova zemljska kuga težka, kolikova zemlja a zatim mi je došao, mi druga i ne kažeš ima drugi boku i zaslužaj da se božava i nikom drugim mimo Allaha ne božavaš kaže Allah zašao mu za isto toliko milosti i rahmeta bi ti došao. Međuti, je drugačija situacija kada se tiče nas, između nas. Kaže je Suhjan A rahmetullahi, ali a je imam Hadisa, emir muhadisa vodjen muhadisa u vijemeta dvina bio je vijem rahmetullahi, ali kaže je lakšen san Da svetne Allaha Jalešanomu sa sedamdeset djunaha i grijeva koji su između njega, dakle roba i roba, između težak i tvoj gospodari, nego da svetneš Allaha sa jednim grijevom koji između tebe je samim, sa tuđim hakom. I zato kaže poslanicu Allah Vljefsani, onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan Allaha Jalešanom. Vidite, merite, onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan Allaha Jalešanom. E to se odnosi onaj hadis koji je spomenu za žene, za majke i sestre naše, koji se odnosi na energiranje nezahvalnosti. Ali se odnosi sad među nama isto. Čovjek ti čini dobro, izlaziti u susjed, pomažiti, tako dalje, tako dalje, u momentu sve to pregaziš, odvaciš, dažeš šta, šta, šta sam ja od tebe ovaj vidio, hajere, tako dalje, tako dalje. U duma kažem, hadisu kada neko vam učini neko dobro, kada vam neko učini neki izmeni, Allah džane mu ne doim. Pomogne on meča kada posani kalefa da ne realite da adekvatno za to što on čini. Odružite mu se adekvatno zato to što on čini. A ako ne možete, onda recite da zakon obavlja. Allah te Allah te nagradi. Zato što si prema meni tako posluo, da dakle, ti kaže da su sacem tako su potpuno u potpunjom su sa zakonom. Na tako inače Kada ne može mu zradiš onda umuti iskrenu, čistu dobu Allah te nagrađe zato Allah ti to nadognadio zato što se jako prije mene Jer vidite da je zahvala suština naše vere. Vidite da je zahvala suština ahlaka ovog islamskog s kojim je nam je došao Muhammad s.a. Dakle, zahvalnost prema ljudima, zato braćom i sestre, a, zahvalnost se dijeli na ovaj prema Allahom i prema ljudima. I uskoj povezan. I zato je Muhammed Ali Salaam rekao, koji nije zahvalan ljudima, nemoj da glumi da je zahvalan vallahu čakšta. Nemoj jer nije zahvalan. Znači, samo će se pretvarati, kaže on po dobar, a tuđe hakove, tuđ obraz, tuđe, dakle, ono sve što može da povijedi, porodicu i mejekat itd. itd. ne bliži od tome. I kažemo Salaam Ali Kaja Tuzani Kredsa, nije ta čo je zahlamat, nije ta čo je zahlamat, Allaho je nisam. Kaja si svetov, svetov, ila bismillah. Wa ittaedlana rabdukum, la in shakaltum, la azidanakum. Kajna se tvoj gospodar oglasio, dakle kada je Allah jala šanuhu objavio. Wa ittaedlana rabdukum, la in shakaltum, la azidanakum. Ako vi budete zahlami, mi će mu vam dat još. Mi će vam uveček naše blagodat, kis mod Ove postoje garancije. O ovom ajdu postoje garancije. Zašto? Kada Allah Zurašanu mu da svojim robovima blagodati, pa oni zahvaljuju na tim blagodatima, Allah garantuje da će te blagodati sačuvati i uveći. Sačuvati i uveći. Kažem redni Abulazicu Ahmetullah Ali, srežite vaše blagodati, da te osigurajte ih za zabavom. za Alhamdubižbom. Fa Allah na svemu što je dao. Uvijek zahvaljujte i šučurajte Allah Zurašanu. I za Allah kaže, ako vi budete za mi ćemo vam dat još, la azidam na Allah kaže, ja ću vam uvečiti. Ja ću Kaže Hršani Muhammed sallallahu balehi wa sallam, kada čovjek popije utla i vode, i pojede zavogaj vleda, pa zahvali Allahu za rječima, alhamdulillah, Allah je za to vode sa Kada Allahu blagodat, makar ovo što je minimalno, što svaki dan guttaj vode i zalogaj greba, svaki je Allah razdobio najnih, bogatio najnih siromašni koristi, u svakom danu te Allaha blagodati. Pa kada su s.a.w. kada rok popije guttaj vode i pojede zalogaj greba, pa zahvali Allahu Jarašanemu, Allah je zadovoljna sa tim sujkom. Što znači, ako odmah ono nemoj adis drugačije, I vidimo šta on poručuje, onaj čovjek koji jede, Allah mu je blagodati pijal, Allah mu se da Allah mu je blagodati Allah mu je blagodatima, pa mu nije zahvalan Allah, nije zadovoljen zadovolj s tim svojim robom. Nije zadovoljen Allah sa svojim robom koji koristi njegove blagodati, a ne zahvalja. Kaže da je Musa alim islam, prenosi svi toj tradi, da je Musa islam pitao gospodara sviđer. Pa rekao gospodara. Lekim svaletu, tvojim priberike. Ako kanjam namaz, pa ti si da ti ibaliti. Oni te sada tu, tvojim Ako udjerim sada, pa ti si mi dao da udjerim. Dakle, nije moje ni prvo, ni drugo. Ono prvo dao si mi, nadahnuo si me, podučio si me, dao si mi ima, a onda ti zahvaljujem na kaj način. To se sa namaz. Drugo dao si mi meter i obskrbio me, pa ja udjerim. To je tvoj meter. Kako da ti zahvalim, gospodav? Traži Musa neca kao poslanik, ili neko od neodobranih poslanika, kako Allah da zahvali. Kaže, Allah tada objavduje svom poslaniku, s kojim je samo razgovarao bez posljednika, i zato je Musa nazav, kerimu, Allaho Allah, sagovornik. Allah mu je tada objavio, Al-an, žeketan i ja Musar, sad si mi zahvalio Musar. Kada si svestan svega toga. Kada si svestan svega toga, sad si Kada si svestan, kada udiriš da mi nisi ti to stvorio, kao što kažu, da mi nisi ti to svojom snagom, znanjem stekao, nego sam te ja osvrbio. I kada si svestan, kada mi i vadeciš da sam te ja nadatru i pomogao tome, tada si kao vjernik, Allah u zahvalio. Tada si kao vjernik, Allah u Ovo je razgovor ili i njegov pa za bravno poslanika. Kako mi je Allah žlišan za pavljeno? Da li je dovoljno čovjek da kaže alhamdulillah na svemu, ali da nis puni hakkovo tome? Zahvalan i metak, braću, jeste njegovu udjelima. Zahvalan i metak jeste kada dođe vrijeme zekijata da se udu izgledi zekijata i da se udjeli onako kako je propisano. U onoj količini meri kako je propisano. Zabranjeno je da tako sad nemo, možda bude sadaka, kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, čuvajte se vatre pakležne, čuvajte se od jehenemske vatre, makar polovicom gurme koji će tu jedi, polovica gurme koliko košta, koliko vredi, kaže makar sa tim se čuvajte od jehenemske vatre. A ne može ni to, onda je vie parije sadaka. Lije sad je vie Ako ne može i to onda osme u lice, brat mu si mamu, bedra da bedra lica da se susjetneš, da se poselaniš, kaže Resul sallahu mislom. I to je sada ti tako čuvaj sebe od džahnema, a približavaš sebe džahnema. I zahvala na imenak, braći i sestre, jeste u To je prava zahvala na imenak. Kada zadovoljno srca ispunje, izvojiš onovat, Allah je žlišan. Zahvala na znanje jeste u Zahvala na snagu, zdravlje, gledost, jeste rad, učenje, sve ono što dolazi dakle nije to samo da staneš da kažeš ad hamduga, ovom ništa da ne gledaš. Mnogo ima onih koji, koji izdovaraju te stakci rubavi, ja. ali su uporni i ostaju na grijemi. Kažu da je to teobalažova i dicenara, koji kaže da je stakci rubavi tog grijeha, a čestne je razmišlja o njemu i jedna čeka da dođe do njega. Dakle, od te uve nema ništa. Izgovorio je jezikom, a njegovo srce opustalo, ostalo čvrsto i ustrailo na grijemu i njegovo tijelo također. Iako se možda tog u momentu odvojilo tog grijeha. Dok čovjek jedni u tu i pogriješi, pa se iskrenu srcu pokre i odraži tog grijeha i zatraži oprost, oprosit će mu se. Maka si vražio tog grijeha. Ali on nije ostao bez da taj grijeh. To su momenti slabosti, kako posvani to spominje u hadisima i detaljno obrađuje grijeh. I detaljno, govorio divi tako, vraću isto kod zavlale. Zavlala jeste jezikom, ali ona mora da bude u onoj meri prema Allahovim blagodatima, odnosno postupajno prema Allahovim blagodatima, Allahovim blagodatima onako kako traže nas. Kako traže nas? Kada je Asana al-Basri, r.a. Al Allah da svoje blagodati koju On hoće, naliko koliko On hoće u meri koju On hoće. On da bi da Pa kaže kada mu robovi nisu zahvalani na ti blagodatima, ne kaže te blagodati nesmenu. To je mali dobaj. Da imaš blagodat pa ne, nemaš, ne da ti ništa ne hvali. Dakle, da nisi, da nisi u iskušenju za te blagodati. Asana Vasili kaže kada Allah da svoju blagodat kome on hoće, pa mu taj robo nije zahvalan na toj blagodati, Allah je promijenio kaznu. <gled> Poseban problem. Kada Allah kaže na vas svog roba, putem blagodati koju mu je se obradovali, srce ti se ispunilo, ali na kraju čeka kazna od iste te blagodati još na minjalnku da ti bude azab od nje, da ti bude azab od nje zato što nisi bio zahval. Kakvo to? Poređaj terenu. Vedajte ljude kojima Allah dao agad pa nisu odlužili prema Allahu doba šalakom toga Nisu podučili svoj agad onko kako potrebaju Pa je Allah kaznio kute na grada. A nema nema, nema veće blagodati. I nema draže blagodati srcu i te grada. Kaže sus sallallahu alayhi wa srca, el volendu tamratul khalif, djete to plo srca, djete je komatica. I kada se taj komat odmetne, zbog čega? Zbog čega insano živi zulum, a taj evlatno je bio rado od srca i treba da bude garancija da čovjek uđe u dana, kako kaže poslanik u mladu sallallahu alayhi wa srca, poslije smrti i kada dolaze pograni on. Ako bi nisi područio ovo svijete, odručio hatkama njemu, doće kazna da evra, da zlostar dama, zretira, roditelja, da ova sačuva što danas nije vijekost. Pa tako isto sa blagodatacij Čovjek zaradi, stehne, zgonila, ali šta se dešava? Ne, ne odručuje ovaj duh zbog toliko metra, pa možemo glediti mu si i beti preko toliko metra. Možda isto bi i glavo zbog toliko metra. Pa tako i s položajem, kako volimo koje su Pa tako i u braku, kada se djevojka uda za srtu, odavere, pripiju se, ili čovjek oženi lijeku djevojku sa tim lijeknim ciljem, ali ne objužavaju, a kako kaže, posagimo vam se, osim pogadaj u njegovu moralu, jer će ponosno ono što napraje poslani kalitesu s vama. Kaže, nemoj nemoj potu, nemoj pogastu, nemoj po lijeku, ono, po šeg inače, ljudi traže, kaže, refuz mi djevnicu, a onda će biti šal zadovoljno, odnosno, tvoje srce će biti ispunjeno, do Allah ć I onda, kada čovjek pristupi tome, možda samo malo ovako treba da prođe, onda dolazi kazne iskušenje veliko, koje je jako teško, kada postane zato zaprašto kaže Bođi Poslanik Muhammad s.a.w. dobra i častita žena musimlaka je džanaka dunjalu. Najveća blago je da postoje lja i nadeh idlamna Muhammadu Rasulullah, postoje ta kvaluka, bogo bojaznosti, kaže Rasul s.a.w. dobra i častita žena. Što znači da je najviše iskušenje postoje kufra i Širka, Da izanima u svoje kući poseta islušenje seksanje to je da bude čovjek kažnjen sa lošom ženom ili žena sa lošim čovjekom. I treba tu intenzan odgovor da pogleda da pogleda kako kako poslu. Onda odnosno pogleda svoju djecu, li vas pito, da su li djeca u islamskoj kulturi kako Sve to povezano je sa ih granio halalom, je li udovoljio halalom ili te nije bilo briga pa si halalanio, ako si halalanio nemožeš čekati na taj halal. Zato što kaže Muhammed s.a.w. Kulju džesedi nepeti mene, sahtite naru, Aulja Bihi, svaki organizam koji se nahrani haramom, nekto čišaj na svoj lakvi. organizam koji se podigne na haramom, samog džaha ne može čistiti. Ne možeš da očekuješ od njega ni halapod, od potoke, da si ga haram. niti može od njega da očekuješ, niti da ti pomogne, niti da ti njegovu sliče. I zato kada pogledamo ovaj šuk koji se spominje, kako kaže Anja radijalullahu Anbu Kaže, šukr i blagodati zahvali zahval, ali blagodati su usko povezani, usko povezani. Pa kaže, neće prestati Allah da daje svojim rogovima blagodati sve dok oni budu zahvalni. Dakle, mesiv se garantuje, uvećarja blagodati. A kada rogovi prestaju da budu zahvalni, onda se to propada, insan gubi pravo na blagodati. Ali to da gubi pravo na blagodati, rekao smo da je manji galaj od toga da te blagodati budu kazat komisaru. Još ali ja vam, još prije adre. Praž se vraćao i se jednoj pradeji, želim da je, da je spomenem, ne bi smo da dužimo, već se učinio nekih 25 minuta, jednu pradeju kada se odnosi na čovjeka koju posebno gada na ovaj dunjavu. Koju posebno gada na ovaj dunjavu. Nije pradeja koja je u kratkoj a, formi prenesena u jednom etteroviru, kad postojih kaže da je jedno od najšo poslanika naišao išao, išao putem. I najšo je pored kamena iz kog se cijedila voda. Nedbrilo, manji kamen, mali kamen, iz kog izvira je voda, cijeli se voda. I Allah poslanik zamori Allah da mu dozvoli da mu dozvoli da razumije taj kamen od čega se tovo i šta se to sad i veša. A znamo da je Muhammadu s.a.w. fanj govorio, odnosno zbuk njega paka. Znamo da je Boži poslanik u tebo dolazilo kad bi ga pozval. Znamo kože je poslaniku da bi došla Kamila, pa odstavila svoju glavu na njegovom barem hrme i žalila mu se na zunom i nekradu koji čini njen vlastnik njom. I ovaj poslanik, jedan od poslanika, pitao je Kamen šta Kaže, plače Zbog čega plaćeš? Kaže, zato kada sam čuo Allahove riječi u kojim Allah kaže lakujem na nasledi i džavolite pri Tjahiri, njegovo gorivo, džahennamsko, bit će kameni kamenje koji je pripremena, odnosno ta lakva priplatnja, pripremena Tjahiri mi nevernicima. Pa se hulim da me Allah ne kazni i ne učini, on im kameno kliči biće herjsko Pa je Allah uposlano, a oni su njim uredove su primaje, pa je potišao svojemu bareku i zamoveo Allah da ću da šalim mu, da taj kamen je saču. Pa je Allah upakulio to. Kaže drugom prilikom kada je taj Allah uposlanik naišao pro tog kamena. Vidio da opet iz onog kamena curi i voda. Pa je upitao, zbog čega sam plačaš? Kaže Allahu uposlanik. Kada si zamene mene i kada je Allah tvojoj dobi udovolio da me neće čini džahennemskim gorivom, ja zatlačem i zahvalnosti, ne plaćem i strah. Jer mi te je ne svesta da ga Allah nadalno da mu srtu učini, da mu zahvali, kad kaže poslani s.a.w. dva oka neće upržiti džahennemska alatra, jedna oko koja je čuvalo njegove granice, a drugo oko koja je istraga, odnosilo suzama i je zatlakao izdrav krema Allaho će zašaliti. Garancija je da ga neće džahennemski dim dodijeno, odnosno džahennemski pam pronosi u jednoj tzadah je, koji prenosi uh, Abu Leif, Samarkandija, Matullahi ha Kada je u vrijeme Haram Rašida, u vrijeme Haram Rašida, dakle poznano kod hladara o kojem i da, danas pišu i priče i bajke za djecu, i uh, snimaju filmove, crtane djevci, tako djecu itd. ovaj zapadnjaci i istočnjaci, dakle i muzimani, i keafiri, govore o tom velikom hladanju koji je imao veliku vlast, veliku imperiju, koji je vladao i bio jedan od negušnjeg odara svijeta, koja je vladu na živ, u njegovom vremenu, kaže se da je bio jedan od učenjaka i obožnjaka koji nije bilo puno, a koji je bio u vasri ili kufi. I kaže ovaj da dakle, ova insan, ovaj pobožnja učenjak, priča, da je događaj, kaže, jedan dan sam želao da izadjem u čašu i da nađem čovjeka koji će da radi, da mi nešto u kući odradi, neki posao, majskoro da, da nađem da mi radi Pa sam izrašao i zaputio se tamo na onom mjestu gdje ljudi čepe koji su znali neke zanate. Pa sam došao na to mjestu i našao ljude koji su ovaj dolazili za nam. Vidao sam jedlo na jako pripsano, lijepo, krupno. Kaže, nakon mi zada isam privučen svojim izgledom, prijdio kod njega, nazvam u sela i rekao mu da imam neki posao u kući. Pa da mi on pristaje da dođe da radim i zakoliko? Kaže, pristaje mi da radim, za dirne i deset dijelova djehajma, odnosno cent ili ba veka Kaže da radiš od sat pa do naruče. I kaže, krenuo je za mnom, došao je kući. Kada sam došao na večer, ono što je trebao da odradi, on je urađao koliko trujica ljudi mogu raditi. Pa sam je odzeo najdježen i ovih deset dijelova i u djeđenju. Odnosno, platio mu. njegov trud i rak. Pa ono što kaže, to se labili smo, sada sam sutra, kad sam osmano, opet mi je nešto palo na toliko sam nešto želeo da uradim ili doradim i htio sam samo njega uzman. Pa sam osjećao na ono mesto gdje, gdje sam ga juče našao, da ga tražim, da mi je opet uzmano da mi radi, kaže mi ih našao. Pa sam vidi kao one ljude, onom ono mladinicu, nisam mu znao ime, pa su mi pa mi opisirali i rekli mi taj čovjek izlazi samo jedan put hefrično. je čovjek izlazi samo jedan put hefrično da radi. I izlazi, kaže ono onom darmu jučaršnje, kaže, dođi, izuće medere, Kaže, natiši ga na ovom Pa kada ja nisam pio nikog da uzmem na mi radi, čekao sam tu nedelu dana da, da bih njegov izlazio. Prošla je nedelja, kada je došao sam, otišao i našao sam vidut. I rekao sam mu, brate, jesi li opet ti raspoloženo da dođeš kod mene da radiš? Isto najposo kaželj sam, zakoliko kaže, pošto za sam se da govorio. Isto koji prošla je nedelja. Za dvijedem i deset neki. Kada je prijela za mno, otiši sam u kući. Kada je došao, kaže, da sam da uradio koliko zatrujiš. Isto je radio, dakle istim inizitetom, znam ljudi odrade i koliko on odradio. Kaže, kad sam se pio poslalnih sanjih, izvadio sam 2 drhama i 20 cent. Pio sam da ga nagradim duplom drenicom. Dok sam prišao sanjih, dao sam onaj novac. Kad je pogledo novac, kaže, mi se smo dogovorili za za iznos. Mi se nismo dogovorili za ovaj iznos. So se dogovorili za drhama i 20 cent. Kaže, brate, ja znam kako su se njih ali ja želim da te nagradim i da ti dam od mene hedji. Kože, poslani Muhammed, salalasenu, zimao, hrdu. Kaže, nije sadaka, u ahedija, od mene, poklon. Kaže, ne, ja sam namijetio da dođem i da radim za ovo liko. A to što je više radio, onda je radio da bi dao njemu sadaku, da bi ovom čovjeku ostali koliko i to što je za... i toliko mi je bilo dovoljno. Kaže, brate, ja od srca ovo ljudi Kaže, on se na gluti i rekao, tako mi Allah, si mi povrkao i nije, pokvario si mi nije i moju nadlicu i moj rad i posloji ništa tebe riječi. I kaže, vratio mi ona dva dinama i on mi dva centi i kaže, zašto smo što? Kaže, ja sam da mu ono, silom, zorom da, kaže, on je rekao, Subhanu, a nemoj nevadivati na me. I otišao čovjek, kaže, ja se vratio, neko zbunju pod moje manume, kaže, vrati se kući i rekao, žena, znaš što bi s ovim čovjekom. Kaže, nešto da uzme, zbog čega. Kaže Pokušao sam da ga nagradim, da mu dam dva divena. A onda mi je on rekao ti pobrko i nijet, i namer, i posao, i sve, ništa neći uzman. I odlišao je ljud. Nije mu nego fakta. Kaže moja hanuma mene, kaže on, kaže mu žena, odnosno kaže meni moja hanuma, Allah mu učinio sa tobom kao što su ti sanje. I nije si pobrko i djelo i nisi mu plati. Kaže Pa sam ja puno bio jako zemiran, jer sam čekao sada da idem da ne tražim i nekako da se sve dovolimo. I nekako da rišimo taj kolik. Pa sam sutred dan poranio šo i tražao i nisam mogao da rađe. Pa sam se raspitio kdje on živi i gdje porani, pa su mi ljudi govorili, pa sam išao s okravacima i tako dan ljudicama, dok njih sam došao do jedne male kolibe, kada je zakupo vrata, ušao kuću kada sam dobio doslu izu, kaže je mu sve te kolibe koje ništa ni imao, osim zidova i onog njegovog avlata i hasture je koje on režao, a bio je bodestan, Dohvatila ga bolesti, kaže, ona u onom stavu, ja sam nazvao sela i kada sam gledao u kako je malu, tražio sam nešto od njega. I rekao sam mu, brate, znaš ti kakva je drilnost umjet radost u srce muslimana? Pa želim da nešto zatvažim u teba da me odiš, da te dakle da me obraduješ jako ono što ću pražiti Kaže, budu, kaže, hoću da mi dozvoriš da te uzmem pod kuće i da te pazim i gledam i negojem i rani dok nas traviš. Kaže prihvatak u tri pustova. Prihvatak u tri šakva. Prvi šak je da mi samo ne donosiš na ono. Ono koko da sam uzmi, ovo uzmi, ono kaže da me ne otrrećeš Kad bude vladan, ja ću te tražen. Drugi šak je sve, kada umre, da me ogasuliš i u čefine zaliješ, a da ne kupuješ čefine, već ovo, ovaj čašak koji je u mene, da na me ove čefine zaliješ i da mi ta ne žena za jedan To znači da on bit će osjetio kraj, kako odmah na se. A treći šak kaže, treći šak ne mogu da ti kažem. Treći šak ostaje tajna sve dok ne dođe evakar da ti kaže. Kaže, priplatam da te uzmem ku sa ta dva šakka koja znam i treći taj usok koji nastavio. Pa sam ga uzem na riječe, to koje bi ostavio, kaže on njegu kuće. Kaže, prođe dan, da, zove imati. Kaže, brate, dođi vam. je evakar da treći uspje. Stavi ruku taj moj džepar. Kada sam se sam ruku i izvadio iz džepa, kaže nešto što je smrtano, sve je zano. Se žule kakim. Pa sam i vidio da jako vrijedan ili bogat prsten, koji je bio posebno kamenan. Kaže, brate, kada ume i kadamo vam ogasu lički u četvine, zaviješ i kopaš, taj prsten odnesi Arun Raši. Halifi. Kaže, malo me je punio, kaže, reci mu, prenesi mu sam vam, meni polup, boli sa Allah i nemoj umrijeti u ovakvim halovima. Ako umreš ovakvim halovima, treba ću se kratiti u njima. I se teže ubrzo desilo, i njegova smrt, i ja sam mu radio, onako smo se dogovorili. Ja sam go kasnio, ja sam u one čitine to, ja sam go kokao, kada njom može naziv joj kokao, i ostalo još ovaj treći usto, ovaj, od tog čovjeka kojeg sam slučajno I tako nekje je skladanje čudne vidjel i kaže, već mi je ostalo da sretjem Halifu, pa mu rašide, da mu predam taj prsten i da mu predam da taj salat. Pa sam, kaže, odišao i tražio halnu rašide u Bagradu. Pa kaže, kada sam svi u Bagrad, jako bilo teško prič Halif. Halif jedna put i mesečno u grad sa svojom sitom, pa je bilo jako teško doći do njega. Pa sam na napisao na pismo poruku Kaže, poruku otvijeti o ovim riječima koje, koje mi je ovaj vladić rekao. Pa sam pokušao da mu priđem. Pa sam, kaže, krdu muku vidio hajda. Mnogo patina i pedreka sam dobio na, na moja leđa od policije i od onih čuvara koji su čuvali Halifu, jer sam nije uporno pokušao da mu priđe. I onda sam jednog momenta posle sviti iskušenja došao do njega i bacio na papir i kaže, odavio se. Toliko sam mogo da rati. Kada se Halifa vratio u dvor, otvorio na papir, Ono, ono, poruku, ono pismo i video čudne riječi koje su ga doimne, koje su ga malo zagoricale. Pa je rekao svoj gardi, najti mi očer. Ovo pisanak koji je bacio ovu poruku, hoće da mi ga dorezi. Pa su ono radili i našli ga. Pa su me dovali kod halife, kada halife je sedao na svom tronu. Ja sam ušao, mi je rekao, brate, šta imaš da mi kažeš? Bog čega nam poruka? Kaže, ovdje dao kao jednu. Kaže, to je poruka od nadića s kojim sam ja sveo, zidara koji je radi kod mene dva dana, koji nije htio odmeti u nadlicu, taj drugi dana sam htio da ga nagradim, pa sam otišao to silom, menuplatim i začatam pa ga našao bolesno, i se mu iskriča sve do smrti, a onda kaže treći šak je bio, ili uslov, kada preseli, da ti prenesem sve vladni poruk od i da ti donesem ovaj prsten, i kaže da ti zadim prsten iz džepa i dade Halifi. I kaže Halifa, kada je donaj prsten se promijenio, ja ja je gledo, Kaže, pogledan ko su kočeo, onaj prsten, uzeo prsten i počeo da plače i kaže, oput ovaj prsten ko trliti. Kaže, to je prsten tog zidara. Kaže, zidara, kakav zidara? Pa je plakao Halife, trlilo svoju glavu i seo je na zemlju i dugo je plakao i govorio je niječi, Sine moj, savjetoš mi živ i mrtak. Savjetoš mi živ i mrtak. Sine moj, savjetoš mi živ i mrtak. Pa sam se ja zdrugnio zbog tih njegovih riječi. Kaže Adam, ono, siv, kakav siv, kak prin Kaže onda Alifa, kada se dobro natlako i isplako, cel je na majka na, svoj prijestovi ponovno mi reko. Pridu Kaže, Kada je moj rodini sin kog ja nikad To je moj sin kog ja nikad nisam ida. A ovo je kolokas, da je bio živ do Kada sam bio Banić, kao princ, kaže, izašao sam jedan dan u Bagdadu i šekao sam ljudicama Bagdadu. Sreo sam djevojku, koja mi se jako sviđa. Pa sam popričao sa njom. Pa sam želao da je o i da uzmem. Ali moj otac, Halifa Mehdi, nije bio za nju. Već da moj ženi iz Taleđa, odnosno s princezom i tako d. nije želao da ja uzmem tu ženiki. A ja sam se jako vezo za njim. Pa sam je tajno ženi. Pa kada sam joj ženio, kaže odreo sam je u Kufu ili Basru i kaže ostavio se je tamo. I dao sam ju mnogo imenka i dao sam ju ovaj prske. I rekao mi, kada moj otec preseli ili kada ja sad uskoro pobog da postanem alifa, to je bilo blizu, dođi i bit ćeš kranica, bit ćeš sultan, bičeš ćeš mažan. A dotad ne može da se pojavlješ jer ga daži mi je Hater da kaže da ovaj, odbacim i da ga prekriš. I tako sam učinio. Allah je vredio da sam na drugom stanju, kada ostavio takvu gufiju. Kada mi poslao sam alifa, ona mi nije dolazio. Pa je prošlo vrijeme, pa sam jake sa svojim ljudima u kufu da I u sam je tražio i isti njašo. Pa sam nekoliko tražio da su ljudi ko vode, koliko mi znamo, na je taserila i dijete sa njom i kaže, nemoj da je tražio. Pa sam se pomirio sa katerom i odeljkom od vlada da Dakle, nije nije, nije Nevegija. Nije emana što nevegija. Želio da je usmijen. Ali kaže, Allah odeljeda da ona taserila. Pa sam kaže osto i onda sam se sa onom. Anu koja bila i kaže nikada nisam na ovom A ovaj mladiće znao da je princ, znao je da je dakle da je nam otac halifa, znao je da je on predstavno nasrednik, jer je on najstariji halifin i samo je trebao da se pojavi i da uživa sva prava i sve blagodati prijestova i vlasti koji ima njegov otac. Međutim, bogopojaznost i iskrenost, i strah od toga u ovoj poluci koju mi je Boj sa vlava i pazi se u kakvom ćeš halu uvijeti Boj sa vlava da te pazi se od vlasti šta činiš Ako umreš u ovakvim haluma i mukama gledano se kajda su dnjima dana I kaže Halifa Brate, hoću da večeras dođeš kod mene kada padne Akšan Kada padne noć da me odredeš da mu maknem na zalini Pa sam, kaže, pristao I došao sam poslije Akšana Izašao je Halifa prerušen sa dujicom ljudi I odlo sam ga Abulah i Mubarak, gdje se mu ukupao Sina. Pa je on matušao kod mezara i seo kod mezara i cijelu noj za sabaha plako. Kaže, milujući onaj mezara i govoreći sine, moj, savjetuš me i živ i mrtac. Pa kaže, ja sam tu noć proplakao sa njih. Ne zbog Sina, ja sam njegov poznon, vidio sam da je česti iskrenin Ali kaže, plakao sam zbog plaća Halita, koliko on, koliko on, i koliko on, da je bio skrhan i slomen zbog tog događaja. Kada je došlo vrijeme sabaha, rekao, dosta je bilo, hoćemo da se vratimo. Pa smo se vratili do, vratili smo se do njegove, njegove, ova, njegovog dvorca. Predvorac mi je rekao, brate, ovo što si učinio za mene nikad zaboraviti neći. Ovu uslugu koju su učinio meni i moj sinu. Ali hoću zapravo da te nagradimo. Hoću kada se rodi sunce, da mi dođeš i da ti dam jednu nagradu od neka. Ta nagrada nije jednokraka. Ta nagrada će biti svaki mesec. Dok sam ja Halifa. a kada umrem, ostavio sam vas ugovor i oporku da ti daju tu nagradu dok si diži. A to je bilo deset hiljada dirhema svaki, svaki mjesec. Ogrovno bogatstvo. Deset hiljada streprenjaka da mu daju svaki mjesec. Iz Halifine hazne. I kaže, dođi danas da uzmeš tu nagradu. i svaki mjesec da dođe da uzmeš tu kvalitu. Kaže, ja sam se okrenuo, pogled rekom, hoću Halifa ako volga. Poslalamio se sa se i nikad, nikad nije izrašao i šao. Nikad nisam odšao jednu birhem dozvim. Jer je uzao poruku njegovog sina, prince koji nije pio ništa toga. Bojeći se, bojeći se da ga dunjavuk, ne smo mi se da vam dunjavuk učini fitnu, već je ostal zahvaljano Allah, da da šlamo vsakim. A ola je pobožnjavke uzao tersko hovrat i to je ostalo po poruku i Boga. Da dobro, da vidite, moram biti krenčevi skromni, moram biti Allahu dželle šam zahvalni, moram razmišljati o tome, nemojte tražiti kadar, Allah dao ovo malo liko, ono malo liko pogodnosti da te dao. Dao ti je zdrave, dao ti porodicu, dao ti hajli, dao ti, a tu danas otoga neta odotje na drugu stranu, nikoga Allah nas sala su ibadati. Ja kulu tabi hada, fakul Allahu bihi wala kun, fastamiru minhu rahim. Bari magari, šukrun Allahu habza men za vas, molim da nam Allah pobacija što zahvalani vas, sa tova